Це для тебе в цьому разі головне, що має значення. Негайне усунення твого страждання через вчення буде чи вдоволення цікавості щодо лучника, який випустив у тебе стрілу. Якщо тебе цілком поглинають турботи про те, як протидіяти отруті, котрою є цей світ, то тебе ніколи не турбуватиме питання, хто лучник. Зрозумів? А ти, Люденюк ударив болюче. Серафим це визнав. Відповісти на питання ствердно означало б наразитися на наступний логічний перехід. Якщо ти такий мудрий, то чому черпаєш великою ложкою цю світову отруту? Сказати, що не зрозумів, себто що сам не розуміє, що каже, та ще й повчає ближнього. Це взагалі циркус». Сарфим випив трохи самогонки, скривився, але не від сивушної гіркоти, а від того, що ледве стримувався, аби не заплакати, підвів на друга почервонілі очі і тихо запитав. Що мені робити, пантелею? Люденьок, хоч і був до того налаштований скептично, тепер сам теж мало не заплакав. Згадав, про своє. Вони ще випили, алкоголь що треба зробив, і за якийсь час Серафим з людиніком п'яними голосами затягнули безкінечну місцями антифеміністичну пісню про довбуша. Коли дійшли до «Ой, Штефани, ти гайдуку, убивс мене через суку», Серафин потягнувся до телефона і подзвонив Лії. Почути в слухавці її пошкрябування було в цей момент для нього питанням життя і смерті. Ранок, як завжди, прийшов непроханим і зі жвавістю буйно помішеного відкрив Серафимові новий день. Зазвичай мовиться білий день. Але цей був не білий, як також не сірий, не рябий, не в смужку чи в Крапенку, та що там, це був навіть не радикально чорний день, за яким настає повна ясність. Він був безкомпромісно темним. Все проти нього, проти Серафима, муки, похмілля. Жах перед цілком незрозумілим для нього родинним життям з, та що там казати, з глухою дружиною і чужою дитиною, бездонна холодна прірва під ногами. А це вже повний гаплик, зневага до самого себе, за нікчемність. Так от виявляється, яким насправді є мудрий філософ що не знати, з якого дива уявив собі, ніби він вознісся над матеріальною буденною марнотою. Все здрібніло, все довкола показувало свою недосконалу сутність. Шеренги книжок на полицях, з яких Серафим начебто черпав, деввижні знання і велику мудрість, усім своїм виглядом, припорошеними зрізами, пожовклим папером, побляклими політурками, недвозначно натякали на свою приналежність до всевеликого масиву макулатури. Фігня це все, аби не сказати гірше. Того дня Серафим мав піти долії додому і оголосити їй батькам, що одружується з нею, забирає її разом із ненародженою дитиною до свого джерелівського дому, і що все буде добре. Ага. Нікуди він не пішов. З почуттям неймовірної огиди до себе зробився хворим, ліг назад у ліжко і по телефону попросив сусідку, добру тітку Міниху, принести йому з аптеки шипучу аспірину. Все почало руйнуватися. Він зомбі дивився через вікно в сад, де вітер, що зв'явся коротко, сильно і страшно, обносив вишневий цвіт. Так, він тоді помилився, хитро програмуючи у своєму хокку сценарій майбутньої розлуки. Вишневий цвіт мав сумно, Світлою рочисто облітати від лагідного вітерця, і так само сумно, світлою рочисто, мали розлучитися закохані. Хрін. Воно ріже по-живому. Серед ясної теплої весняної днини заходить за хмари сонце, темніє небо, і різкий вульгарний вітер гвалтом обриває те, що могло би ще жити і жити. Довго і щасливо. А в масштабах життєвого циклу хруща одного з тих, що годуть, але все рідше і рідше, то вічно. А що? Це кохання у людини. Якщо воно на все життя, а кажуть, що і таке буває, то це і є вічно. Але тут не так. Тут воно руйнується. Раптово, підло, Брутально. «Була така любов, любов хвороба мозку, любов стихія некерована, любов сука, бо хто?» Роль мрії у викорінюванні нещасного кохання. Трактат «Сукаблять» філософський. Саме так, викорінювання, бо якщо взяти буквальний переклад російського «ізживать», «зживати», зживати то це буде занадто м'яко, лагідно і не зовсім точно. Тому викорінювати білим залізом, випікати цю холеру – це ж гірше від алкоголізму, картярства та наркоманії разом узятих, підсадка легка і солодка, як і на все, що спричиняє залежність, а ломка може затягнутися на все життя. Ну не блять, Якщо взрахуватися від біохімічних процесів у мозку, які за твердженням фізіологів, матеріалістів, і породжують те, що мудаки поети називають коханням, щасливе кохання це фермент, який активізує ті нейронні ланцюжки, що відповідають за ейфорію, нещасне, відповідно, стимулює мозкові зони депресії, і розглянути проблему в метафізичному, Вимірі, то є така думка, що любов це не лише найбільший дар Божий, а взагалі атрибут Бога в людині, одна з рис об образу і подобія. А хто проти? Та це про любов. Ми ж тут про суку любов, яка з одного боку большая і чиста, а з другого маленька і пошлая.